Amikor pedig valaki kedves volt hozzá, mint most Marci és a családja, a belső programja már is arról győzködte, hogy meg sem érdemli ezt a sok jót. Amikor hazaérkezett, az ősök már vacsoráztak. Félve lépett be az étkezőbe. Késtél, szólt rá a apja. Sajnálom, a barátnőm szülei meghívtak vacsorára. Semmi baj, mondta az anyja, és közben tekintetével nyugalomra intette a férjét. Barátkozni jó, örülünk, hogy ilyen hamar találtál barátokat.